В цьому переповненому світі, де для мене немає нічого, я сам відбуваюсь, як диво, десь в найхолоднішій зоні совісті, спалахом світла, яке не застало нічого, Лиш це дивне відчуття, що спонукає митєво вдивлятись у вже погаслий простір і думати, що ж то було. Молоко в тумані накопичує запаси прісних вод. У акварельному безлюдді холодів тоне ледь чутно видимий передсмертний крик перемоги. Обов'язки й зв'язки розмиті, абстракції лунають, навіть коли ступаєш на паркет. Без вороття пройду по небу і витру за собою слід. Цей світ, куди нас послано помирати, так недоречно ми встигаємо полюбити».